ان الذين كفروا لن تنفعهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيء دايا اگر جان دے عام مسلبہ کی بیان ہے قبل سر مناسبت شتا ناند ایت مطلب دا نوې کې ان مناسبت به وځي ایت بیا الله مسله دا بیان نه عامه سان جکم کا تران په کوفر باندې بس کوفر باندې نشو اخرت کې مسله راشن الله فرمایي چې د ان لم دعذاب نہ برابر شي زرا برابر لووندې مشي د پخله دینه د اولاد لن تغني هرگز بدفنې عن من الدين مالونه د دې من الله ده ان الله نه ين دعذاب ده الله نه شيئا کی کو پر سره الله او بیم اللہ دو بیگارا که حکم بیانیم و اولائی که هم و النار داخلک خشاک بیانیم دو خبره خپل تاکر چگه سریم چلی بینو دو غر برسی جونه یو مال بیاسر استعمالی جی خپل کاری کم گوریش دو مال نہ کاروائی اولاد مل اول کاروائی جی اولاد کار نکی بی بیاد دو مال دو نلار خپل طاقت دی مې اخرت کې کار نور کوي د دې علاوه د مال استعماليہ اپرات اولاد استعمالي مواد ور کار نه کوي د نه یاد جدا کرن کې یو وس کو فرې کړه په کوفر کې نه کوم دغه شې چې بازار ور خشک وو د مسوز انه د منستو ایمان ایمان هم څه ایمان اوس آیات مضمون هتا سو پی ما کبل سرا مناسبت واضح دی اغه یو اشاره د پکې هرګل چې داشه اتک سان دی اسیانو د یمن نه روانو بلار بندرټل نه دی کې دی یو عالم چې پسورله باندې سور ابو حارث ابن الکما په خپل خچر باندې سور دی اقدم ده اغه سورله ټکر او کړه اغه خپل سورله نه را پریوت نو په که کې د غرور او مورز ابن الکما نذوال دالحکم زممن بلا ريعه الحكم ودي خپل روح پرز دخلنه خيره و دي وي تعس اتمسل ابعد دا غبره کی حلق کشی ااکس یا تعس الابعد حلق کشی ااکس کوم لره د مو یعنی موږ تروانو مراد دې سره د السلام چاله بالله من ظالم اروي د خيره ودا چې کوم روئ عالم <سؤال> او را پرولت درځي په نړۍ وګورئ ته څه و بل <سؤال> تعست انت تعستل بس ده تعستل اباد خلاقي نامه دې تعست انت تد خلاکي جوړ دی وتو ته دې دا ستل ته کنزل کې اچي اده پیغمبرانو نه عالم روئ وتو ها بلاره کي خبر او پیغمبر لانو نه دي او دغه عام سره د چي سعل اسلام لره برکه زیر ورکړل او پا تورات کم دا دا بارخ که خبر او پیغمبر دا جیموگه جیموگه جیموگه جیموگه جیموگه تا انتظار کن ایخ پل رو و تایو نارو ری حرام شکور زواتوی چی تا تا دا پت دا چی دا یکینا پیغمبر دا بیاتا سشی منی که چی دا ایمان نران تا عالم اپوه او تا پاک پل دا که چی دا آغا پیغمبر دا دا تا سشی بیامنا کن ندی آلوم رو رو مون چه را لی بلو دا بادشاہانی نیسان دیمون الویلو مالون راکن الویلو جیدادون او الویلو ایزتون راکن و ٹکت دا حق پر امور دا حق چرک مون پا دفن ایمان را دونو بس دا مالون او جیدادون دا شدون بیالارد دا, دا بیا خبر بس دا خبر سوا درور دزلکی دا خبر اپرواد چی بایی دا دیخو پناحق کبان نزما دا عالم را جنگی بس دا وردائی چیزم زبا ایمان را تغییر پوری بند کنم چی ترسومی ایمانی روڑی دیدی نمخ کشو او خطیز لاغ او زان سر پلار بانی سی شیرونو بی او تردی جی بس مدینی تا او رسید مختصر دا او اسلام را او مسلمان شو پرز دا چکم خیره کرد تبکات ابن سان اصابه که داخرانگی نور د تاریخ کتابون دا وکیلی کلی او رس دو دی بیا مسلمان شو بید آغین او رس کو حجم ک نو دي دمانده وچینه من نشو نو دي اد کې اگر چې حکمان دي خو چون کې داوا دا په دنجران هم د مال او د اولاد د وجې د سره من نشو د مال د ایمان نو هغه په اشاره ده ان الذين كفروا عام کسان چې کفر کړي کړه هغه د خپل دنجران والدين د شپې تر کسان د مال او د لالچ د وجنه کفر او په او په نور عن اموالهم علی الله شی دا نن دا عذاب دي نه نشي ته په مال ته دي او نه دي دا اولاد او دا ټول خشاک نور نه کده کواب د نجران نه او کنو کا کران خشاک نور نبي ته په کوم اشاره نه ما قبل سره مناسبت واضح دي الله ور پسې ایت کی مثال ور کوي چې دکټ دران چې کوم پکو پر مرشي وي قدق قابل نجران والدو دمال پلالج کی کفرو دو دی مثال اللہ فرمائی قدق بآل فرعون دو دی حالت پشان دا آئی دا فرعون پر آنم دا جیداد او دمال دا وجنا دا حق نا انکارو کو دا حق تقزیبو کو موسیٰ علیہ السلامی ونو منو نو انجام سشن سارا و ماخام رست و براشی غالباً سلی رشتہ ان نار ی ورضون علیها عضو و عشی ی علیها عضو ايش سر او محام فقای بنور پیش کولیش او مو ګم لنی کنه او ایمان بلرو خدای پاک کو سر او محام فقای بنشه کولیش ورو پیش کولیش تدای عذاب قبر ش قبر غی ته و بس چکم نه کی مله و دری کی کمزه کی مله کرام نشه بازه عذاب قبر نه منی نو چکم ته و چکم ز کی مقر المیت تکبر و چکم ز کی نللا پرمای د جګوم کوفر باندې شوې د دې حالت <سؤال> په شان حالت <سؤال> د الف <سؤال> فرعون دی او د امر کسانو د جګوم د فرعون نو کا فران دی نوح علی السلام قوم دی عادیان دي ثمودیان دین په شان د اغې دی کذبوا بیاتینا هغه ته جذب کول د الله کتاب نو منلي د الله ایتو نو دلایل نو منلي دین په مننه د یو فأخذهم الله باذنه والله غير بقل الشركيات مثل ديب القنيسي والله شديد العقام الله سح عذابكم نوغير غير قود دي صفه داخل مشان تدين بس ديبن غيرك بي. عندما الله عذاب كيسار يدين قشاط دور ده العذاب برسي ايات وتحشرون الى جهنم بئس المهاد قد كان لكم ايه في في اتين الدكات دي کی انده کدا او مشرکانہ چتا شعب مغلوبہ پیغمبر تو دی کافران و مشرکانو کافرانو مشرکان کافران تا او اے قد یهودنا دیکا و مشرکان دیکا آمد کافران دیکا ستوغلبون مدینہ دلہا اور پسید جنگی بدرواکیہ رزی ابتدائی حالت دین مسلمانان دیتا او لا کافران موجن موج کے موج کی ستوغلبون تاسو بمغلوب کولش و تخشرون الى جرحنم او تاسو کا تا اخیرت کی را گندولش ہے وَبِئْسَنْ مِحَدْ اَوْسَنْ آكَرَ بِسْتَرَدَا دَا جِهَنَّمُ سَنْ آكَرَ زَيْرَ وَرْتَوْدَ دَا جِهَنَّمُ دنیا کی باقتل کولشه مخلوم ببشه او بشه دلشه جلاغتن بکلشه او اخیرت کی بابی جهنم تجمع نشه زکا بس کافر زیع او دغی وطنی اصلی بے او دغی زیع او دغستا سنبارا ناکار اکانا ب انو دی اہودیانو اگجی منافکانو اغیبہ تٹو بی شروع دا خبرہ بہلوی گانا ستغلہ بون لفظی جوارد چی تاسو با مغلوقہ کولی شی نو تاسو تمائکا پیران لا موج دو ابتداد اسلام نو منافکانو تٹو شروع باجی تیم که پیامبرلی صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تریلی موچی دا کسراو کسر دا ملکنو پتگی نا اغیبہ توکی شروع اللہ دی دکی The, uh, بدر دا بدر واقع الله تعالی به طریق استشهاد پیش کی به طریق تاسو د بدر واقع ته وګورئ د بدر واقع د بدر واقع تفصیلی په بل انشاء الله اجمالی ته بدر واقع بدر واقع کې داسې کاروشي چې مدینه نا. نکاب بینه توقته لکه دا مدینه دا او دا مکر دا شامنا چه که ملار ارازی نو داسی مدینی خواه کی راتیری دا شامنا چه که ملار ارازی نو اسو برودان با دلشیخو آغا وقتی بچه کابلی رات لیم دا مدینی خواه او آغا تیم که مسلمانان د مکین و قلشیو مدینی تدلیو مدینه کوئی که نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اغی امیرو بادشاو او دارو الاسلام و او مکده زوجه دارو الکفر دا کاترام ملکو او دا مسلمانان او چې مسلمان ملک باندې د کافیر او کافله تیريږي نو مسلمانان ته اختیار ده چې دا ډاکنه د سن تاسو انکرای چې مسلمانان او ډاکه واله او کافيران نيسلام شي مال ته اغست شي د مل غنیمت د بس محمد رسول الله د ژوند په یراغه باندې صحابه وه مستل او قدیبه چې دي د مال او خلو دي راګي دي مسلمانان په ملک باندې تیریږي د دغه خلک کولم شي او مالته ما حسدي سحابه ود په هر هل اغي چې په مدینې پترس باندې په و سايډ مثلا دا مدینه نه اندرسه پترس باندې بلورې باندې لار و غسه او د مسلمانان ځان ځان اغه بچو مکی ته خبر پوک اته خبره لګي چې مسلمانان چې کوم دي نه موږ خپل نو اغي زمون کاپله پسی او په دې کاپله کې کاپي مالینو د کاپی خلق مالینو چې کله خبره وره خروش کړي او ارثري د سیراون د شه معلومه راغون شو ادم مسلمانانو د په کولو د پاره د خپل کاپله د مسر د پاره ټول نه نم سوا یا زر او باز لیکلي دي د نه 99 قرصرو پوری ارسو اچو دمر کاپره کاپران اگر او تل د مسلمانانو کاستمال د مسلمانانو د جنگ اراده نو 313 یا 314 ابن عتيه تفسير او تفسير دي دغام ماده هغه چې تفسیر کول دا غي نما تین سو تیرہ یا تین سو چودہ صحابہ اوزیت نشو تین سو تیرہ دعای سانو گواتی توریوی آو دک نا کم کم اخوان درے درے کسان نمبر پر نمبر پر اخوانو بادلے لباہرحال دبدر میران دا دیوم رانیز مسلمانان رانیز او دی جنگ دا جنگ پا با اراده بانده مسلمانون چه دو توری من دا اراده خنورا گلی کرو ایو خودا کافلی گیرون لپار راگی بارنا تبسیلیو اسلام تا خوب کی اللہ تلا دا کافران ترو اون خودا او خودا مسلمانان تا بیان کی چه مسلمانان مطمئن شی چه دا جنگ دا پارتیار شی او مسلمانانو تم پا نظر کی نحمسی پارا کبا انشانلہ راش و ایزو ریکمو فی آیونکم اللہ مسلمانان دا اغیق اس ترگو کے کم کچلے کتا خوبیر کمی ورزیدی مسلمانان اون کم دا اغیقی نا قلورم اللہ کم کھو اغیقا بس دیر لکھ کہایشو اغیقی ورزیدی بس اللہ چی سکی اغیقی او کابران خسی و او مسلمانان تین سو تیرہ اغیق نو نوالی کر ایک آزار پوری اللہ تلا اغاق دا مسلمانان اوپا نظر کی انتہائی کم کھو چندردی تین سو دزان وس اللہ فیصله کیده کو فرغ اسلام داږي وجه الله د یادګی د ذکر او زکوۃ لیت غبی الله امرن کان مقبوله نه موږ سپاره کې ورای شي چې ذکر الله زکوۃ پچی الله فیصله وکي باطل باطل کی او حق غالب کی کړي جنگ نه کې چې مسلمانانو لږه کم دي اوس د سترو سره ستل په الله په کنټرول کې ادا سره خبر نه ستاسه پراسته دانشي دوربین ته ورګل او کانا دړيغه سړي ته وګورئ هغه ته شه دوه ښکارې ګنه کوي او باید دغه دوه ښکارې یو ښکارې په دنیا کې د دې موجود دي الله خو سمختاج نه دی الله همدغه څوک کار کوي نو موږ سيپارې دی هغه ته کم په هغه دی ته کم په بس دي په اول باندې خړهړه واره هغه چې دې په پو دی وی چې هغه په قدم الله تعالی په څ سره چې کومه الله فرشتي په کې مراله نو بارک راجیج یو ظلمون کا اکتل اسم دیر اخکاری تلو چی بیام اکتل نمون کو چی دیزمون نے یو صدیم سیوانی دی ملکن دا صرح اخکارش بلکہ خواد و ملگری دیوی دا اویا دی اوو تینا بس سل بیاندازہ زر کسان چی دا بارحال دا دا آیات پیسل را اس دی آیات ترازہ اصل کے آغا آیات او دا آیات یو بل سر تلیلی دی نزکمی دا آغا آیات م چ هغه آیات کې راځي چې الله تعالی دی اغه کوم کوم او هغه دیته کوم دا بالکل د آیات مته لګیټه لیتو دی الله چې الله ستای په فیصله کوله دی په بل ورتلن عین د جن مکوا چې کا پیران مستنشی مسلمانانو مستنشی دغه ځاګړې چې الله تعالی سترو کې داسې کې پیار پیدا کړو چې بهر حل په بل ورل دلته راځه دلته الله سوې دا آیت پا مطلب بانی لغن تاکی مخی زان پوی که کلی پی عمبرلی اسلام دا جنگ بادرنام دی واپس شو دا یهودی را جمع او دک خبری و توشو چی تاسو بم بور مغلوب که دا مخی آیت چی کم تیر شو خو ایمان را را را را تاسو بم مغلوب کول شو ختم گئن دا یهودیان نبیلی اسلام دویتا یه سوکا سانو من تلو آغا پا جنگ نپویدل نو آغا تاوال نستاوز دا مطلب دا را چه مونگا با متوخه زدش مقابل راشی نبی علی السلام تیه هودیانوی نبیابتو او بور چه خلق مونگایو پیومبر علی السلام تا اللہ خکم کلو کلو تا اللہ دا پیومبر علی السلام تا دا اعلانو با تاسو با مغنوبا کیئی خوئی ایمان را را نو دی دا خبرو کنو اللہ دا آیات پیش چه دا گو رئی دلکو دزیاتی خبرنا رشاد دا اللہ مدن تے کتکان ستاد <سلام> ستاسو د پره عبارت په جنگ بدر کې دوډل یو ځای یو بل ته مخامخ د جنگ بدر ما کې دا بیان دي دا لکه الله چاته خبره کوي نو دي کې درې وه خبره کته کله لکه کوم تفسیر بیان کوي يهود دوی چې ګوره دا غلط خبره م کوي چې کسان نه معلومه ستاسو د پره عبارت ست جنگي بدر ته وګوره مسلمانان لګو او کافران دي دا خبره م او باز امین مسلمانانو تا خطاب دیج استاؤزا پارا سمر عبرت تے گورا او کسانو قوال دا مدد دیک استاؤزا پارا لوی عبرت تے انتاثر دا اللہ امداد او کت کانے لکن کی درے مطلب لکن چاہتا خبر کئی نو اللہ قنام نیہود تا کئی نیہ مسلمانان تا کاتران تا کئی چی گورا زر کسانو گئی وی والی استاؤزا پارا دیکی لوی عبرت تے لہنو رخ مسلمانان شے چاہتا ہوئی چیستال دا پر عبرتی یا کپیران تو یا یهودو تو یا یا مسلمان تو درموار دا پر عبرتی بارحال ناللہ فرمائی کتکان لکم شتر دستال دا پر اے یهودیان آیتون یا عبرت یا نخا پی فیعتین پر اگر دو دلو که التا قطع چیو بل سر مخاما خویی جنگ بدر مکشو فیعتون یو دل جنگ بدر دا میدم کلنکلون علم دی موزیر آدم دا در بہترین زیونی دی دا. نو بار امداده ده په بدر مده الله پرمای مخانخ شو فیتن تقابل فی سبیل الله یو دلوا ده الله په ارکی جنگید نو تاسو مسلمانانه اته استمایت څنڅو درو یا باز 314 م ذکر کړي تفسیر ابن عطیه واخرى او بلدله کافره تن د کافره د چې کافره ورشه په حمله پر جنگید پرته الله یو جمله کوي د نه به سپاره ایت چې تاسو د دې جملې تقریبا منتج کوم كل استاد مطلبونه بیان کړي نه مطلبونه نه معنی منتمنه آزاد تاسو نشم بیان ان نه معنی سکه چې کله لکم ته وګورئ لکم کتاب سمايا مسلمانات او تاسو پرتيا کاپيران تو یي ورته نو دا دغه چې ان نه سره یو دا کنه بدلینه سويش معنی درکې ابا ابو شکیچ څو ذکر کړي چې کم ذکر کړي مختلف وجري ټول ضرورت نشته زیات زیات زه چکمه د نه هني شي پرې د آيات ذکر کړم نو اغه معنا دل ذکر کوم چې د دوړو مطلب یو شي مطلب شي یو شي نو بوله دې آيات او اخر کافرۃ او بلنن يرون يرون چې دې ډلې يرون چې دې ډلې دې څوک یې مسلمانان یې يرون چې دې مسلمانان یې دوه هول دې کافران مثل لهم خبردو چند دا مسلمانانو دبن نو مسلمانان صورو تین سو تیرہو جل نو کافران تین سو تیرہ دبل کنصور علی جل چین سو چبیسی لیل حالان کیون ایک ازار خطاز پامالی اللہ پس طرگو کی کم حبرت جائیں ترازی نظر کے اللہ تلاع اغیی دا مسلمانو پنظر کی کم ریون بطلب دا یا رولا دے مسلمانان علی جل هن دے کافران لهم مثل لهم دا خبردو چې سوچ 23 34 مسلمانانو دا ډبل کولی شي سوچ 26 یې یو مطلب ده راي ال عين الله اذا په حق په لیدو د سترګو کې په ظاهر د حقیقت کی څو 1000 خود ظاهر د سترګو کې چې کوم دي سوچ 26 کار مطلب ده نو د دې مطلب او دا هغه ايات مطلب یو شو ان تم الله کافرانس ترګو کې الله کم نکړتا شوتہ او ده ده ایاد متلبه او دهشه چیئه مسلمانانو تاسو آغی دخبل تیدادنا کم لی لی لی وی ده ده ایاد آو ده آگی آیاد نو بیا خسا اتراز نرازی یو دویم متلب ده تا نو بیا ده ده آگی آیاد جدا ده آو ده دی متلب جدا ده دویم متلب دار دویم متلب چی لی دل ده مسلمانو او آو آو یراو نا کی لی هون د کاپران مسله ده کاپران په ډبلې کاپران نو کاپران 1000 او سورو د فکر ده زر په ځای 2000 ده د صدق لپاره الله را سيګو چديد الله نمدل ور نو ابتداء کې الله تعالی اوی د زر په ځای باندې 2000 افتاره کړ چديد الله نمدل ور او چې څنګه یو تمه نو بیا چاري دا د انتها کې د ابتدا کې الله زیات په خلک شیدا الله موږ مدد او انتها کې الله تعالی کمږي په یو بل باندې ورشي الله پیسلام او دا خبره ولر چې مطلب جوړه او ابتدا کې الله کمغه مسلمانانو د مسلمانانو وړاندې او چې کله بن په جنګ کې یو بل باندې کافران زیات کیږي ولې چې الله موږ مدد غوښې سچ ته نه او د زر په ځای خدای د زر په نظر کې اخګار نوبیا د دې مطلب جدا ده او د علی آیات مطلب جدا ده خدای آیات په ابتدا کری او د آیات په اخر کری ابتدا کې زیات ښکارا انتها کې کم ښکارا د کلم عبد مسعود صبر وانتوسته مازه په عبد الله مسعود سے وای چې یو د لمکه د لشم دی او چې بیا په کدل نوبیا انده ګمانته چې دلم سیوان نه نوبیا د اگ آیات مطلب جدا او د دې مطلب جدا پته نل امرهم يرونهم مثلهم الذين هم المسلمون والذين كفروا مر مثلهم في دو جن رايا الغيب قلت ابل دو سترغ الله تعالى پر ستروګه داسخول ولي انه ولي قلتات پر ستروګه پیدا کړه ولي اذکر الله اوله وانه دخلت دين دعيتي والله ان الله تعالى چې يويد مزبوطين امداد کل سره من اغتل یا شاوچ او مسلمانان مضبوطول نو کاپیران وته په نظر کې کم اوس مسلمانان په ورلو اخو په ناره یوای خبرم زين ذیګره نو دا الله وکړه سچ الله کوي هغه کې نو نن کوم مسلمانان بعض خلکوی مسلمانان سره هیټه دېټه کم نشته کاپیران دې دېملونه کې ځیاتی دا دې دې په مسلمانان الله دای په ناز کې زیاتول شيګنه شي زیاتولوله الله دې الله کې بجنګي دلک مسلمان آگئی اللہ آگئی دزیتولیش او آغا دیر کا پیران اللہ تعالی مسلمان آنکا پستر کسی کولیش لبولیش کم مسلمان آن را پاسی واللہو یعیدو اللہ امداد کی مضبوطی اللہ تعالی یعیدو مضبوطی بنسلی پہ امداد اللہ سرا من آغا چلرا یشاو چوواری ان پی ذالکا یکینا پدی لا عبرتا خام خانسیت عبرتا نا افصار جمع د بصیرت ها یو بصیرت دستر ګرننه ترابه کې بصیرت یوه بصیرت د ذله بي نه ده الله پرمایشي چې ذله چې باندې اږي کې بي نشته نو پدې کې ډېر ویه عبرت چې وګورئ ترې طرف تللې کې وګل طرف تسې وادي او الله تعالی څنګه طریقې کار وکړي کاپرانې مغلوب کړي خپل بندګانې سره غالب نو الله وي چې ذو اږي کې رڼا ني وي هغه روحاني نو پدې کې ویه عبرت نبارو حل سچی اللہ کئی آگی دی چکل ادھا اللہ اطاق کئی نو اللہ عزت کرتی او چل اللہ نا پرمانی کئی نو قیدے نشی جتے دی نا پرمانہ ہوتا لگی عزت کر دشمن لزو بیزت پر گئی تو ادھا نا پرمانی کئی دی چل عزت کر گئی گا کافر ہوئی بس دنس پیج نیش میں اٹھا شکل ان الذين <سؤال> كفروا يكن تا سنج کوفري کوله لنطونياهم لنطونيا هرجس بدفن كي هم ددينا الله قادر ددي ولا اولادهم ما هم ددي من الله دازاب دالاما شيان دا دا دی او دا کرند گئی پشاند حالت دا آل دا کرند گئی والذین او پشاند حالت دا و کسان قبل امچی اولان دا دنگی آدیاں او سمودیاں او دا کرنگی کوئن دنو فالیسلام وغیرہ قرابون بی آیاتنا آری تجزیب کڑون بی آیاتنا پایا تونو زمونگا باندے پایا تونو زمونگا باندے آیات آیات نمراه کتاب اللہ یعنی دا لین شو کاز ربان انکار کلو بیا تی نا غایا ټول زممنه فا اخذهم الله و صلی الله علیه و سره به جنوبهم په شرکیه د غیبان دی والله الله ثلاثه شدید نه کاف صح هزار اور قوم کړي قلتوا ان ترى الذين كسبوا كفر كړل <سؤال> ستغلبون <سؤال> ازر د ندا دا دی آیت سا دا یهود شیو یو کبیل دا سوا چه اغا پیغمبر علیہ السلام اغا جلاوطن کا بن نزیر شام تاوشڑا دو عمر رضی اللہ تعالیٰ عن دور کی خیبرت نبی علیہ السلام خیبرت د کا بیا چکلا دو عمر سکت دور راگیا دا خیبر نشام تاوشڑا اغا دا بل چیو بن شو شام تاوشڑا چکلا جنگ یخندت پوشڑا نو دی پاگی کے غدر اوکا دوکای اوکا او دیکه چې کوم ځوانان کسان هغه قتل کړو او خزي ماشومان او موداغان هغه ورلکه ديان او مغلوق له ځمکه چې الله ول نو مغلوق شفه یې وطن ته او بلیک ځوانان قتل کړو او زړه لرنګي او ماشومان او دغه خزي هغه کول کې ديان قلت وه به امره الذين كسنتا كفر وج كفري کړنه تو غلغون نظر به جتا سو به مغلوپ لشه پکات سرو پشلو سر پر دنیا کی وا تو شرو نظر تا سو بجما لشه ال جہنم اج انم او یا او یا ایو استاسو ده پر ایبرتشن لکن دریور کریش قد کانا که تحکید زرشتره لکن ساو ده پر آیتون یو راما و ایبرتو فی فیاتینی پا دور دلو که پرس ده بطر بانده ایل خیرتن یو عدلان مسلمانان اقاتلو بی سبیل اللہ جنگی دفلا ردان لا تلاکی وو خراؤ بلدلہ کافرتن کافروں یارونہم لی بلدی مسلمانان ہم دی کافران لرام اسلحن <سلام> پلدو چندو رائی اللہین فلیدو دستر دختل کمی دیدل دفلتے دارنا وَاللَّهُ وَلَّا تَغَاجِرَ يُوَا يَدُو مَسْبُتَيْهِ بِنَسْرِهِ فَيَنْدَادْ من سَرَامَنَا چَلَرَيَ شَعُّ تِي چل في إِنَّ فِي ذَلِكَ يَكِنَ الْفَدِيْوَا كَيْكِ لَعِبَرَةٌ خَامَهَا يَبْرَتُ وَنَسِيَتْهِ لِوْلِلْ عَبَسْوَابْدَ فَارَةٌ دَخَامَهَا